Якою силою випхати цих диких та вроскіфів, цих варварів із ромейської судеї? Філарет заметушився, кивнув Петроні, мовляв, мовчає, тепер я говоритиму з цим дикуном. Сухою гарячою рукою схопив бравлина за зап'ястя. Сину мій, Господь заповідав нам, що премудрість обитає у розумі. Послухай моєї ради. Сугдея прийме тебе і віддасть твої тверді руки свої скарби і життя своїх громадян. Тільки зроби так, як підказує мені голос Всевишнього ангела. Візьми у серце своєї любов жони сухдейки, вона покриє всі твої гріхи і нечестиві наміри. Бравлин ступив крок назад, не дивився з висоти свого дужого зросту на щоплявого архієпископа. Бронзове обличчя його, видоблене солоними морськими вітрами, враз зробилося брунатним. Яку любов має взяти він, якої жони? Може, тлумач не так переказує йому слова Філарета? Ні. Архієпископ, мовить далі тлумач, говорить саме про любов знатної гречанки, яка захоплена красою і відвагою бравлина, яка хоче взяти його в свій дім і хоче віддати йому своє серце і тоді Бравлин стане рівноправним громадянином Сугдеї. І він, Філарет, обіцяє йому, що імператор і вельможі Града зроблять його противоном у Сугдеї. «Так-так», – щиро посміхається Петрона, – «імператор Візантії буде вельми з того задоволений. Такий полководець!» Сугдея стоїть на кордоні між володіннями Хозарської держави і ромейських імператорів. Ще недавно вона платила данину Хозарському царю Беку. «Через те нині тут потрібна міцна рука. Власне, для того вони й покликали його. А гречанку отець Філарет покличе зараз. Це вдова Сугдейського топарха воєначальника, який мужньо загинув у боротьбі з тавроскіфами. Його загін віз пшеницю до Града, а на отару овець, а в передгір'ях на нього напали ватаги розбійників». Топарг загинув, і Сугдею не було кому і обороняти, коли слов'янська дружина-бравлина висадилась на берег зі своїх лодій. Переклавши все те, тлумач шаснув за темні колони і звідкись виштовхав повиту чорною шаллю високу жінку. «Анна, дочка моя, ось твій сужений, Бог повелів уйти йому в твій дім по закону». З-під тонкої шалі зблиснули великі очі. Чи може то непрошені сльози викотились на трепетні вії молодої вдовиці. Яка ж вона ця жона! Бравлин хотів швидше зірвати ту шаль і глянути незнайомців незнайомці в обличчя, але тепер жінка низько й покірно схилила голову на груди, шаль повільно сповзла на плечі. Про що думала в цю мить? Вона його любила? Вона ждала його. Знатна гречанка бере його в свій дім, а завіщо Невідомість ятрила молодей палке серце Бравлина. Для нього приготовані пестощі і нагота її смаглявого в'юнкого тіла. Це для нього сонце напоювало її своєю гарячою снагою, а вітер моря вигладжував тонку шкіру обличчя, рамен, тугий грудей. Тонко видзвонювали на високій шиї срібні дукати. Все те Анна для нього одягла на тонких зап'ясях, срібні змісті обручі з підвісними брязкальцями. Це також заради нього. Чарівна жона Сугдейська, він прийшов сюди для того, щоб завоювати тебе. Тепер він знав, що йшов сюди саме для цього. Бравлинова радість розпирала груди. Не віддав юний бравлин, що саме під цим ласкавим небом, під цими песливими вітрами розбудилась від земної краси його дозріла душа і вибухнула жадобою кохання». О мудрий Філарет, міцні твої сіті, вірний у лов. Анна жагуче блиснула до нього очима і подала тремтливу вузьку долоню. До амвона, діти мої, Бог вас благословить. Філарет метушливо поспішав уперед. Нарешті сухдея матиме доброго охоронця і захиститься від варварів, що невід звідки падали на її береги і всіляко шарпали. Вінчати. Негайно ж вінчати цього простакуватого варвара із вдовицею. Вона передасть йому по закону меч свого загиблого мужа-топарха. А цей юнак, здається, що не відпиві своєї чари кохання, ані ковтка. Хмільною і щасливою буде його шлюбна постіль. Анна ж бо й справді, як порпурово-чорна троянда серед терніїв. Та й вона нарешті вгамує свою жагу. Втихомиряться знатні сугдейські жони. О, скільки клопоту йому від їхніх ревнощів. Домагаються, аби її гріховницю заточити в монастир, бо, бачите, мужів їхніх знаджує своїми палкими очима, своїми знадливим голосом і мудрим розумом. Та найголовніше, інше. Сугдея тепер зможе спокійно багатіти під захистом дружини Баравлина і не боятись сусідів Хозар. Тепер Філарет тих воїнів-варварів прилучать до християнської віри, вони поодружуються тут, народять дітей, а там уже саме життя змусить їх захищати свої родинні вогнища. Хай множиться люд ромейський і стає сильнішою сухдея, кров слов'янських звитяжців омолодить і наснажить нове коліно сухдейців в благо Господа нашого і нас. Філарет метушливо одягав на себе золотисту, вимережену хрестиками і пітрахиль з бахромою, натягував ризу, хапався за книгу і відшукував там якісь записи. Навколо нього тінями плавали слуги, запалювали свічі під іконами, розстеляли біля Амона килим. Петро настав поряд з бравлином. Вичікувально озирався, доки слуга не дав йому в руки осяйний вінець. Бравлин завмер. Вінець Сухдеї. Поряд з Анною став безшелесний тлумач З таким же вінцем в руках Що це? Філарет розкрив свою книгу І почав урочисто вичитувати з неї молитви Бравлин не розумів Але спостеріг, що обличчя Анни зблідло, витяглось Що Петро тлумач враз одночасно піднесли Над їхніми головами вінці Голос Філарета м'яко відлунював під склепінням храму там, у високості, восідав великий і милостивий грецький бог, який, мабуть, прислухався до врочистого казання отця Філарета і, чомусь, дивлячись на них із округлої стелі центральної маковиці, застережливо підніс тонкий вказівний палець. Раптом Філарет підійшов до бравлини і щось запитав. Тлумач, піднявшись навшпиньки, протуркотів тихо. «Чи маєш добру волю, Бравлини, та рішення взяти собі в жони Анну, яку бачиш біля себе?» «Кажи, Бравлини, відповідь свою, отець-архієпископ запитує». Бравлин кивнув головою, але тлумач знову піднявся на шпеньки. «Треба сказати, маю все чеснішої очі». Бравлин невдоволено повів плечем, «Коли б тої волі не мав, по що стовбичив би оце тут?» А ти, Анну, філарет задовольнився і мовчанкою бравлина. Поспішив звернутися до Анни. Чи маєш добру і непримусову волю взяти собі за мужа цього князя, якого бачиш поряд із собою? Маю, добрі отче, тихо мовила Анна і залилась густим рум'янцем. Філерет щось бобонить, піднімає над ними хрест. «Віднині будеш господарем і царем бравлине в домі і в серці жони твоєї Анни, а ти, Анно, будь доброю жоною, тоді будеш панувати над обранцем твоїм». «Що Бог злучив, нехай не розлучить людина», – завершив свою службу архієпископ Філарет. «Веди свого обранця в свій дім, Анно», – зіткнув Петрона і хтиво обмацав її поглядом. Анна зіщулилась від того, як від морозу, знову накинула на голову свою чорну хустку. Все так спішно відбулося, все таке непевне, нагальне. Вона оце тільки сьогодні роздивилася цього руського князя, коли прийшла до храму Софії за велінням владики. Взяла тремтячими пальцями за руку Бравлина. «Ходімо звідси». Бравлин легко крокував поряд з нею, а вже ж задля неї він сюди прийшов. Філарет втомлено опустився в крісло. Петро наш тільки ротом зіпав. У Константинополі, певно, похвалять Філарета за таку винахідливість. Зрештою, чого Філарета? Можуть і його похвалити за це, коли як слід про все розповісти. Ще й дарунок одержати. А вже ж, слов'янам-русам і цього разу не вдасться тут стати твердою ногою. Возносливий князь Дир, який уже величає себе імператором Каганом, не дістане Сугдеї. А що коли Петроні вдасться домовитись із хозарами? Ось тепер він, каматіра, може йти до них спокійно. За його спиною буде знову міцно стояти ромейська фортеця Сугдея і стерегтиме її приручений ними слов'янин Русич Бравлин. Тепер черга упокорити і київського князя. Найкраще це зробити кривим хозарським мечем. О, великий царгород, велика мудрість твоїх державців! Неспоглядані сумніви й тяжкі незгоди підточували великі наміри і добрі замисли князя Добромисла. Так і не діждався він дружини від поморян. Воно й зрозуміло Поморське князівство далеко від західного пограничя слов'янських земель і фортець, що їх наставили франки ще за Карла Великого. Поморських городів і оселищ ще не сягали грабіжницькі зграї німецьких королів, особливо саксонських та тюрінгських графів. Хата горіла не в них, а в сусідів. Що їм до того? Не прислали раті і лютичі. Де вже їм було єднатися з бодрицьким князем, який у них під боком міцно ставив своє владарювання? Їм вигідніше було війти в спілку з молодою славянською державою Моравією, яка випала з-під впливу Німецької імперії і гуртувала свої сили на Подунавії. Моравія стала противагою бодрицького князя, який жадав зміцнити своє самовладдя над полабськими й приморськими слов'янами. Чеський князь Вратислав, що платив данину моравському волостелю, навіть поріднився з лютичами, узяв собі від них жону, Драгомиру, хоча вона вперто вірила у світовида і принесла немало прикростей християнину-мужу. Звичайно, добромисло можна було б також увійти в згоду з Моравією, тоді слов'янська сила могла б роздушити нарешті невсепущого, ненаситного німецького орла. Але Бодрицький князь був не з тих, хто вмів поступити своїм мізерним чистолюбством задля великої справи. Добромисл боявся, що Моравія, а не він, вивищується над усіма слов'янами. Цього допустити він аж ніяк не міг. Його світлі кучері з Сивіли майже повністю посріблились у вічній гонитві за марнослов'ям – Колись біла по-жіночому ніжна шкіра обличчя, тепер вицяцькована медовими краплинами, покраїлася глибокими безжальними зморшками, з яких зирили насторожені сині очі. Для нього істиною було тільки те, що хоч якоюсь мірою вивищувало його, не вважав на те, що люди не горнулися до нього, навпаки, ненавиділи. Та хто, осліплений сонцем власної величі, власної гордині, думає про майбутнє? Єдина сила стояла поряд з ним – новгородська дружина Величара. Невеличкі раті обіцяли дати глиняни і полапські серби. Тоді Добромисл послав свою таємну сольбу і великі дари королю Лотарінгії Лотару, який ворогував із Людовіком Німецьким, своїм братом, що успадкував корону Людовіка благочестивого. Рідні брати, онуки Карла Великого люто билися між собою, і Лотар – Володар Бургундії і Лотерінгії скористався з того, що Людовік німецький зчепився зі своїм іншим братом, Піпіном, королем Аквітанії.